Володько на цю вісь застрибав і забігав по всіх лавах, ніби вивірка по голосках дерева, коли її сполохають. І стрибав він недурно. Від дядька з місця дістав цілу мідяну великому в долоня десятку. Правда, сказали купити цукорків і поділитися з Хведотом. Від тітки повну пригоршу горіхів волоських і кілька грудочок цукру. Від Катерини також горіхів і два великі червоні яблука. Розуміється, що так само дістали і Василь, і Хведот, але перший уже великий, а другий – малий. Тим-то не робить стільки радості, як Володькові. Незабаром до двору в'їхали ще одні залужні – дідуню Уліян з тіткою Марією, знов горіхи, знов копійки. Але найважніше, що дістав Володько – чобітки. Від дідуня. Справжні, малі, шиті зі старої халяви чоботи. Радість неописана, щастя незмірне, несподіванка для Володька величезна. Мати була ото у своїх, та візьми і поскаржись. Сидять, не діють, ні в що взути, що бодай провітрилось. А дід нічого не кажучи й на, знайшов десь там на горищі ще зовсім добру стару халяву, сам знає шефство. Викроїв передочки, халявки і сточив чоботята. Отой ж маркач, радіє мати, чи не більше від Володька, іди поцілуй хоч дідуня в руку. Ось тільки чоботи взую, викрикує Володько. Він з місця взявся до чобіт, і в одну мить вони були вже у нього на ногах. Добрі, дуже добрі, ніде не тиснуть, і такі гарні, ні, таких гарних чобіт він ще, мабуть, і не бачив. Поцілував гарну дідуня в руку, дідуню сказали «Носи на здоров'я!» І проходжується гордо, що до нього тепер не підходь. Гведотові аж сльози стоять від заздрощів. Йому також треба було б, але той ще мусить почекати. А вони витяжки, хвалиться Володько, і всі сміються з Володькової помилки. Володько знає, що найкращі чоботи витяжки – але його якраз були далеко не витяжки, а пришитки. Але це не така велика біда. Почався сніданок, хоча пора обідня, забрящали чарки, голоси зісилились, чоловіки обговорюють політику. Тітка-зінька пошипки, щоб не чула Катерина, оповідає Насті, що не можна від ходанів до Катерини відбитися. А вона ж іще дитина. Тітка-зінька і Настя – сестри, але кажуть собі на ви – Бо ж вони куми. Катерина – настина хрещениця. Зінька оповідає, що ти хлопців тьма менна. А де вона? А що вона? А приносять гостинці могоречі. Катерина ж дійсно на диво хороша видалась, як панночка. Тендитне таке, як казала зінька, а струнка, а росла, як тополя. А личко завжди свіже, рожеве, а коси ясні та кучеряві, а очі сині, як небо. Володькові вона завжди нагадувала тих херовимів шістьма крилами, що в дерманській приходській церкві на хорах намальовані. І любить Володьку ту свою Катерину, що, господи, Ось він підсумовує свої гостинці і копійки, і горіхи, і яблука, і цукорки від тітки Марії з папірцями, що на них олені намальовані, і червоними буквами написано «Чем табак куріть, лучше конфект купіть», що Володько сам голос читає, щоб усі почули» але ті там за своєю політикою нічого не чують. І тільки одна Катерина, що так само, як і він нею, найбільше цікавиться Володьком. Одразу почула, як її пестун читає, схопила його і посадила собі на коліна. Який сором сидіти на колінах! Володько такого не очікував, і хоч як він любить Катерину, але швидко замолов ногами в чоботях, щоб вирватися з її рук. Та посидь же, Володьку, та почитай мені щось. Слухайте, звернулась вона до всіх. Володько наш уже незабаром апостола в церкві читатиме. Та невже? О, дивуються всі. Отак каже Матвій, він дуже малий, понятливий. Батькова похвала ніби жаром його посипала. Такого він ще, на правду, ніколи не чув. Ніколи не знав він, що про нього батько думає. І він загорівся, почервонів геть з вухами, і почав ще дужче рватися з рук Катерини, ніби піймене дикі звір'я».